Nikice! Malim Nikice! A ćeš ti igrati sa mnom? Hoću ako mi malo dodaš tu loptu. A znaš da mama kaže da ne smijemo na cesti. Pa ko da nas ona vidi? A imaš pravo? Pajmo onda, čekamo? Čekamo da ti meni malo bačiš tu loptu. A, dobro, evo, izvoli loptu. Vidiš kakav baciš oh, tako... se kutica bači? Mijecom! Znaš što bačaš tako mi šoko? tako Što si takav? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. A što radite? Mi! Mi se igramo s loptom. I gađamo mačke. I s pračke. <laughs> <laughs> da, sve je to krasno. Ali to ne biste smjeli činiti ovdje, na ulicu. Ah, ne smiješ ovo. Ne smiješ Sveto ono. je to već dosadno i, i, kako se kaže, monotono. I sve smo to već čuli. Pa, dakle, vi sve znate. Sve, pa Ali, što je onda ovo? Pa, pa, to je knjiga. Ah, knjiga. Knjiga je samo briga. Ali u ovoj knjizi je lijepa priča. Da. A ona nam kaže što u prometu treba i kako činiti. I zato da nam je svima na ulici draže, treba je dobro proučiti. Ali tko će nam tu priču pročitati, mi ti da još ne znamo čitati. to sam ja. Zajedno ću s vama u šetnju gradom poći. Šuper. Ja ću vam pomoći do priče doći. Kako? Kako? Kako? To je bar lako. Za ovu priču nam trebaju znakovi. Znakovi. Likovi. Likovi. I slova. I slova. Ja znam sva slova. Skoro e sva. Znakovi su nam u knjizi lijepo nacrtani. A tu ste i vas dvoje. Pravi likovi. Kikica. Ja, ja. Ja. Nikica, Nikica vidi, ja. Lijepi kao slikica. Vidiš što se ovi nikičici ljepša? Samo tiša, molim, bez trikova. Ne, teta, ne. Trikova nema. Znači, priča je ova sastavljena od slova? Ja znam. Slova su mali dijelovi riječi. A riječi nam služe... misli iz reči. Istina je. Tako, od slova. Č, O, K... O... Um, L A D A Doći ćemo do riječi čokolada. čokolada Pa kad toj riječi dodamo Ja volim Imaćemo rečenicu Ja mi ja volim čokoladu Ja ne A si ti? Ja, ja, ja sam vozač i to je sve Zašto vam to zborim? Zašto o tome govorim? Toga jer iznenada sve do našeg lijepog grada. Iz vremena davnog, davnog. Iz vremena čak pradavnog. Kad na svijetu nije bilo niti riječi, niti slova. Kad na svijetu nije bilo ni lisica, niti sova. Sad još nisu sočne trave ni sanja, ti znale krave. Čuvaj, prolazi bicikl. Pojge, kako loziš. Pazi. Dobro. Sad je s prvim nježnim cvjetom šeto tek vjetar svijetom. Idem još jedan kruuuu. Vidi ti to u Ne znam kako i otkuda, čudno biće do vrluda. Štuca, muca, jedva sriče. A, a, a iz koje ti priče? Nisam došao iz priče. Neka upozna sadme svat. Dinosaurus ja sam. Harki! Oj, mama. Hoј <grijinicu> me, baš svi su moji, a ne znam kako. <grijinicu> Zašto? Kada? <grijinicu> kako se to desilo sada da nestanu svi tvoji iznenada? <grijinicu> Nestali baš, svi su moji. Nemam mamu, nemam tatu. Nisu nestali, boj slavno. Izumrli svi davno. Osim eto vašeg dojma, ja o sebi nemam pojma. Ne znam gdje si, zlatki tome. Trebam li ja? Come back. Jesam gorak ili sladak Nesta mi baš Svi su moji Ne znam što mi jedan. Reći ću ti ja u ulice, ne valja. I opasno je pretrčavati preko ulice. Sa što dvičeš na njega? Neće ostati živ kad sam stalno kriv. Evo vidiš taj. Pa ide s nama mali dinosaurus. Vodimo te u šetnju. njuhaj. haci će, hati loptu. Evo drži. A pa ne tako visoko ne da u cestu. Dijeli, djeco, djeco. Aha. aha da, što? Ha? Ne valja na cesti čitati, trčati igrati se Neću i jezdi. Piš. Mila moja mama, umriću od srama, crno nam se piše. A ti, prije nego odlučeš ulicu prijeći, da bi bio dobar dinosaurus, prvo lijevo, onda desno glavo kreći. I tek kad si siguran kreći. Užas je strahota. Tko je taj što se tu mota? Ovi klinci mali pojma nemaju što im automobili potajno spremaju. Zato ulicu žele prijeći, nek nam ne bude teško a, dobro, dva, ne. tri pametna savjeta ili pa liče. Što... Pa ja uvijek dajem savjet, ne razumijem Ali tako je, ne valja se na cesti zafrkavati i, i ne valja između parkiranih vozila na prometnicu istrčavati. Dobro, nišam dobro. Ja, nišam ja, Kad ništa ne znamo ovako sami, kako će vam moći? Po dane, po noći prometnom ulicom sigurno a, proći. A, tako je, tako je. Jedino tako ostaću ću s vama. Onda neću destati kao tata i mama. A sada, važno je znati. Ako ti zatreba pomoć, prvo se obrati mami i tati. Mamići, mamići. Mami, mami. mami, ako mame i tate nema... A... Što a... Ma zašto ta tišina, taj tajac? Pa na ulici je uvijek da ljudima pomogne. Ko? Ko? Ko, Ja, policajac. Dobar Ko. dan. Dobar dan. Kad trči, trči po cesti trčuljak, <tis> <tis> i ludi, mali, smješni pa Na cesti kad vidiš, čudni smo tuljak, a grani nad cestom da visi mi suljak. Hej, pazi! Kad trči, trči po cesti trčuljak, i ludi, mali, smješni, pa tuljak. Na cesti kad vidiš, čudni smo tuljak Na grani nad cestom, da visi suljak hey! To nekje znak, da čist nije zrak je da nije zrak Nešto se sprema, sigurnosti nema pokažeš vrlinu i smanjiš brzinu Kako to voziš? To nekje da Šest mi je drak Razmisliš odmah što se tu zbiva Pokažeš vrlinu I smanjiš brzinu To nek je znak Da prestaneš cvrčati. To nek je znak da Igrati se na cesti crčati da Razmisliš odmah što se tu zbiva Što se za svega u prometu skriva To nek je znak Pjesma je lijepa, ali ne može pomoći kako ću moći do kuće doći? Pa, slušaj, prvo ćemo... A, a, a kako ću i kada ću ja da naučiti kako se gradom Mjuri išeće? Ma sad ću... Soga pred nogu pametna meće. Pa ne mogu odgovoriti svima od... Ej, Barba, Barba, koji su važni prometni znači? A, da, a kako, kako ću nogu... kako kađu... se gradu Mjuri išeće? Ma polako, jedan po jedan strpljenja. A što moraju znati o prometu bješaci? To reče marnjaurus, jadni dinosaurus I nesretan zbog svega doruba ulice se dogega Ali tu opet vozač napadne na njega Pa stari, a gdje ideš molim te ti? Na kolnik ne smiješni ni jer za vas pješaci prometni znaci jednako znače ko za vozače. Zašto ti vičeš na njega? Za vas pješake, djece i bake, iste su pravila, iste su kvake, I još jedan kruuu. Kad ste to naučili, ne vidim smetnju, da krenemo po novostupu u šetnju. Policajacih vodi polako. Potrčati pa i onako po cesti ne smiju, ni veliki ni mali. Tako su u šetnjik kod zebre stali. Vidi zebra. Na primjer ovdje zebra je glavna, najviše slavna. Mirno noćom zrači sigurnost, znači. Ja znam. Ima jedna čudna zebra Nema noge, nema rep Po njoj svatko hodat može Ale igrat nogomet Ima jedna čudna zebra Koju pozna cijeli svijet Znaš je i ti ako prođeš Na drugu stranu ulice Ajde sa mnom Abracadabra Zebra, zebra Da čuvaš zebra Zebra, zebra Da ne budeš kri Zebra, zebra Da ostaneš Hvala Prelaze. Pitaj barbu, pitaj tetu, gdje ćeš naći je? A... Babra kadabra sebra, sebra, da čuvaš nebra, sebra, da ne budeš Ja sam dvijedan, meni treba vodić jedan. Ma, ma. vidi ti ovog vozača. A, A, u Jure Vozaču, stoji. E, dobar dan. Dobar dan. Prebrzo ste vozili. Pa čujte, nemojte. A znate li vi da automobili u našem gradu kad Jure sreću kradu? Pa ne znamo. To dalje prijatelju znači da krivi su vozači. Nemojte, dvijednje. Kada oni ludo voze, život nam ugroze. Pred jer ne štaju i žmigavče ne daju. Da, da, u našem gradu kad jure sreću gradu. To dalje prijatelju znači da krivi su bozači. Kriv sam. Ko da ih neko progoni, prebrzo voze oni. Glume objesne jarce, ne poštuju djecu, ni starce. Fuj, ni dinosaurusa. Ni dinosaurusa. Idemo dalje. Dakle, sada pješaci ne moraju ništa riskirati. Kako će prijeći ulicu? Mogu birati! Nemam reći. Što ću reći? Ali zahvala sam sreći što vas meni šalje i, i, i tako dalje. I, i, hvala! Hvala vam! Še. I, i dođe malo s menom da ti nešto pokažem. Ovo, ti Ohrabreni prepun sreće, dinosaurus hvala reće. I pun nade, Poučet se dalje da. A naša mala družina krenula je tada prema samom središtu grada. Barba Poličajac, a kako ćemo preko ove široke ulice prijeći? Nema zebre, hoćiš mi reći, hoćiš mi reći. Eto, eto, osim zebre, da se prometnica bez opasnosti prelazi, da se čovjek s vozilima sretno obilazi... Jedan pametan barba, pothodnik pronalazi. Ja nikad ne idem kroz pothodnik. Pa brže stigneš kad ideš po cesti. Kako to misliš? Pa gore je jako opasno. Svaki pješak ima pravo hodati samo gdje je zdravo. Da, da. Zato jedan drugi barba nakon... što je 3 četiri puta od mene dobio porebru. Ali nije koristio ni pothodnik ni zebru. Da ne bi ostao bezkorisan stvor, Izmislio je semafor. Evo ga, ova tri obojena svjetla znače da su za vozače. Crveno. žuto a, i A crveni i zeleni čovječuljak, nek te ne čude, oni su tu za pješake. Znači za nas velike i male ljude. Da, da. I dinosauruse. I a ako semafor ne radi ili ga nema, to sam jednom vidjela kad me vožio tata. Barba policajac na raskrišu ruhu višoko digne i onda do sudionika u prometu ova poruka stigne. Prijatelju moj, bez obzira na to ideš li pješice ili se voziš, STOJ! Na taj znak mora stati i vožilo i pješak. Ja uvijek stanem, da. Kad policajac da ruke, u njegovim je rukama snaga. Mora stati i tko mu dolazi sprijeda ili straga. A prolaze samo oni koji mu s lijeve ili desne strane dolaze. A, bravo, bravo. Znači, za to kako će u gradu prometno biti stanje, presuto je znanje. Da, da, da. da. A, a što, sam ono, što sam ono htjela pitati, a, a kako je na selu? Laša je na selu kad ne ljutiš pčelu. A vidite ovo biciklistu. <laughs> tu se još jose za nožice bose. <laughs> na selu. Lako je na selu. <skršenja> ne kupimo djecom nagu. Ne živimo svih u gradu. Ja družinu trebam smjelu. Da preživim i na selu. I tu čudne, i tu ce. Čudne se ribe mnijeste ako i druga čuda Što izviru od svakuda I tu treba dobro znati Kad krenuti, a kad stati Ako ne znaš po selu Možeš dobiti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 Odlično, odlično. Danas smo naučili i nekoliko pouka. Pa da ih čujemo. Evo jedne, kad vidiš koga da se igra, šeće ili skače na ulici? Na travajskoj li željezničkoj pruzi? Daj mu poguzi! <gled> Bravo! Čuo sam da je to zdravo. Ma nemoj. Aha. Da izbjegnemo nesreće teške, važno je znati... Da se treba kretati lijevom stranom ceste kad se ide pješke. A kad neko ulicu traži, budi pravi i pomaži. Maži, pomaži, pomaži. <gled> kad već učimo, da zaključimo. U prometu svi su isti. Pinšaci, automobili, autobusi, tramvaji, motoristi. I biciklisti. Da ili je činiš sam, pogreška bi ista bila, ja to točno znam Da li uz bicikla ili je činiš sam, pogreška bi ista bila, ja to dobro znam Zato treba pasiti, gdje voziti, gdje gasiti, gdje nogu pred nogu ti sigurno šetati Zato treba u tijek znati kome bicikli kata, trol riza ili acini sam pogreška bi ustabila ja to tochno znam dalj pomoc bici kl ili to ciniš sam pogreška bi ustabila ja to tochno znam zašto treba paziti gde voziti gde gasiti je mnogo pred mnogu momenta ti i sigurno je to ti zato treba u kim sad i kome bicikl kada dati, kada ćemo... ne bi zaboravilo, da poštuje u prometu svak prometni znak. Slušajte, hej, slušajte, slušajte, slušajte! To sad smo naučili, kako se u prometu ponašaju pješaci. A sad ćemo otkriti tajnu. Tajnu? Rici, rici, rici. Koji su za pješake najvažniji prometni znaci? Koji? Dok ih ne upamtimo. Neću sok piti, ni sladoled jesti, Neću, daj mi riječ, čak ni na vlastiti rep sjesti. Ne bio ja hak, ako neću zauvijek upamtiti koji je za pješake i vozače najvažni znak. Kuj? Pogledajmo svi u knjigu. Koji? Što nam ona kaže? Koji? Njega... Koja je u knjizi. Bravi za vozače opasnosti znak. Što on um kaže? Tko mm. će reći? Na obilježenom pješačkom prijelazu pješaci uvijek mogu prijeći. Bravo, bravo. bravo. E... Kad pješak stupi na zebru, ne smije dobiti porebru. Smije. Mm -hmm. Evo, pored njega, drugog važnog znaka za vozače. Koji Ope, znači? Opet, u blizini uvećen se broju djeca u školu kreću, igraju se ili šeću. Djeca na cesti, to je o, o. A sljedeći znak znači da će tu pješaci svoju stazu naći. I da na nju ni jedno vozilo ne smije zaći. Pa ja znam, to je pješečka staza. <laughs> Živjeli pješaci! <laughs> e, a ovaj znak nikada ne laže. On kaže da su pješaci i biciklisti. Na ovoj stazi isti. I još nešto drugo u tom znaku ima. I to znam, zebra. A ne, zebru trebamo samo kad prelazimo ulicu. Znam, Tuda mogu proći i vlak, i avion, i podmornica. Zezaj, ti zezaj. Ali pazi, nemoj da te netko zgazi zbog vica. Pa... Mm. Što je to onda što fali? Ja znam. Ma baš ti znaš. Znam i nisam sretan što je tako. Zabranjen je prolaz ostalim vozilima ovim znakom. Na pješačkoj i biciklističkoj stazi, a kako dobro. Vlago, vlago, Slušaj dalje. Peti znak znači... To znaš, uša svaka. Ja znam ja. Na ovom dijelu ceste je zabranjeno je kretanje pješaka. Zabrana prometa za pješake. Zabrana ajde, prometa ajde, za pješake. Pogledajmo sada svi na cestu. Jer na pločniku i na cesti postoje i znakovi obavijesti. Da i pješaci i vozači paze kako po obilježenom pješačkom prijelazu gaze? Paze kako je e, a, a koji je ovo znak? A? E, ovaj sljedeći znak znači da se prometnica ne prelazi, nego se ispod ili iznad nje pješačkim prolazom prolazi. A, -a. a Kikica, a je, ti tako radiš? A ovaj, ako baš moramo saću pažiti kad je u blizini pothodnik, njime ću prolaziti. Pa, e, sad znam koji je to znak za podzemni ili nadzemni pješački prelaz.. Tako su se lijepo braze, prošetali braze. i puno toga korisnog naučili. I još bi dugo pričali i pjevali, ali je već kasno bilo. I trebalo se vratiti kući. Uh, vidi vidim, Vidi, vidi? Što ovo znači? Ajme, mama, ne možemo dalje. Da, jer ovaj znak znači da pješaci paze. Ovo je završetak pješačke staze. Došlo je vrijeme povratku kući. Nakon svega umoran morancem? Kao da sam prešao preko najvećeg brda. Ali sretan, ja sam imao sreću upoznati vas, pa izumret neću. Poštani ovdje, Dinošaurušu, mali. Vidjet ćeš da ti znava ništa ne fali, nećeš izumreti kao mama i tata. Možda pronađeš i malog brata. Ma, pazit ću dobro na svaki prometni znak. Ne zvao se ja, kako se ona zovem? HRAK! Upamtit se odjednom sve ne može, zato pažljivo još jednom ovu priču poslušajte, sve znakove na ulici pronađite i u prometu se snađite. U neva raspoloženja I kada si ljud, odmori usput, put A misliš li da si svezna I zazvat ćeš pravi dar, man U prometu uvijek opasnosti ima I dva put provjeri sve što činiš ti Misliš li da možeš sve? Čuvaj se, ja gledam te A sada puno znamo Naučili smo malo, a moje stanje je sudara je manje, puno znamo, naučili I kad da si ljud, odmori uz Mislišli da si svezna dar? I ćeš pravi dar mar U prometu uvijek opašnosti ima I pa provjeri sve što činiš ti Misliš da možeš sve? Čuvaj se, ja gledam te I što smo naučili? A sada puno znamo Naučili smo malo, a dobro je stanje Jer je manje Hvala što